uciga și numele Domnului. Partea 5-a Anii pierduți erau atât de asemănători cu viața sufocantă din casa victoriană din Pomona, încât orice gând îndreptat spre zilele petrecute în mănăstire îi apăsa pieptul, îngreunându-i respirația. O maică? spuse Charlie Harrison nereușind să-și uimirea. O maică, răspunse ea. Charlie încercă să-și imagineze femeia sensibilă din fața lui în haine monahale. Pur și simplu nu reușea. Imaginația ei se revolta, dar cel puțin începea să înțeleagă de unde provenea liniștea interioară a clientei lui. Doi ani petrecuți într-o mănăstire de maici, doi ani de meditații prelungite și rugăciuni zilnice, doi ani de izolare de viață trepidantă din afară, trebuia să producă efecte durabile. Dar nimic din toate acestea nu putea explica atracția pe care o simțea față de ea sau faptul că în prezența ei se simțea ca un puști din călduri. Asta rămânea un mister, plăcut, dar oricum un mister. Am rezistat doi ani, continuia, încercând să mă convinc că există în mine o vocație pentru călugărie. A fost adarnic. Când am părăsit mănăstirea, Evelyn a fost distrusă. Întreaga ei familie o decepționase. Apoi, după vreo doi ani, când am rămas însărcinată cu Joie, a fost pur și simplu îngrozită. Singura ei fată, care ar fi putut să fie călugăriță, devenise o femeie fără căpătâi, o mamă fără soț. Privi în jos și făcu o scurtă pauză pentru a-și aduna gândurile. Charlie o așteptă. Știa să aștepte la fel de bine cum știa să asculte. În cele din urmă i-a spuse. De atunci am devenit un fel de catolică renegată. Aproape că mi-am pierdut credința sau am fost silită să o fac. N-am mai fost deloc la liturghie, dar am rămas catolică față de avort. L-am păstrat pe Joi și n-am regretat niciodată. Mama ta nu și-a schimbat atitudinea? Nu. Deși ne vorbim, între noi este o propastie. Nu vrea să aibă de-a face cu Joi. Mare păcat. Ca o ironie a sorții, de când am rămas gravidă, totul s-a schimbat în viața mea. Lucrurile au început să meargă tot mai bine. Încă nu spusem când am intrat în afaceri cu Val Gardner și am pornit Wine and Dine. Am avut mare succes, dar asta n-a însemnat nimic pentru mama. Nu i se pare suficient pentru că aș fi putut să fiu călugăriță și am ajuns o mamă necăsătorită. Mă învinovățește și acum, de câte ori ne vedem. În fine, acum pricep cei cu sensibilitatea asta ta. O sensibilitate care m-a făcut să cred că atunci când a început ieri toată povestea cu bătrâna, îmi era sortit să mi se întâmple așa ceva. Adică? Probabil că mi-e dat să-l pierd pe Joey. Poate că e inevitabil, predestinat. Nu te înțeleg. Se foi nervoasă. Părea în același timp furioasă, descurajată și jenată. Își limpezi vocea, inspira adânc și spuse... Poate că e pedapsa Domnului pentru renunțarea la călugărie, pentru supărările mamei mele, pentru depărtarea de biserică, după ce fuzesem atât de aproape de ea. Dar e ridicol, sugeră ea. Păi da, în cuvință, știu. Dumnezeu nu este răzbunător. Știu, răspunse ea sfioasă. E o tâmpenie, dar nu are nicio logică. O prostie de sus până jos. Și totuși asta mă roade. Chiar și prostiile pot avea o motivație uneori poftă cu și capul. Sunt mândră de joi, anaibi de mândră, dar nu sunt deloc mândră că nu sunt o mamă căsătorită. Ziceai că-mi vei spune și câte ceva despre tată, în cazul când s-ar putea să aibă vreo legătură cu povestea asta. Cum îl cheamă? Mi-a spus că îl cheamă Luc. de fapt Lucius Under, sub pagină. Under, sub în engleză. Sub ce? Ăsta era numele lui de familie, Under. Under Lucius, dar m-a rugat să-i spun Luc. Under? Un nume cam neobișnuit. E un nume fals. Se gândea, probabil, cum să mă dezbrace atunci când și l-a fabricat, spuse ea furioasă. Apoi Roșii. Era vădit jănată de aceste destăinuiri intime, dar continuă. S-a întâmplat în timpul unei croaziere, în Mexic, pe unul din acele vapoare ale dragostei. Rău fără veselie pomenind despre dragoste în acest context. După ce am văzut ce înseamnă călugăria și după ce am fost câțiva în chelneriță, Voiajul ăsta a fost prima distracție pe care mi-am îngăduit-o. După numai câteva ore de la plecarea din Los Angeles, am întâlnit un bărbat. Un tip foarte bine, fermecător. Spunea că-l cheamă Luke. Și cum lucru duce întotdeauna la altul, trebuie să fi înțeles cât eram de vulnerabilă, pentru că se învăța în jurul meu ca un rechin. Pe vremea aia eram cu totul alta, așa de timidă, o adevărată călugăriță ieșită de la mănăstire, o virgină lipsită completă de experiență. Am stat împreună cinci zile pe vasul ăla, cred că cea mai mare parte a timpului în cabina mea, în pat. Peste câteva săptămâni, când am aflat că sunt gravidă, am încercat să dau de el. Nu aveam nevoie de bani, cred că mă înțelegi. Mi-am spus doar că e dreptul lui să știe că va fi tată. Râsă din nou amar. Îmi lăsa o adrese și un număr de telefon, dar nu corespundeau. M-am gândit să-l găsesc prin intermediul companiei de navigație, dar am considerat că ar fi atât de înjositor zâmbit trist. Apoi a urmat o existență atât de banală. Chiar înainte de a fi rămas însărcinată, m-am simțit murdărită de bărbatul acela, de toată povestea atât de vulgară de pe vapor. N-am vrut să mă mai simt niciodată în halul ăsta, așa încât, cum să-ți spun, n-am renunțat la sex, dar am devenit foarte precaută. Probabil că asta e tot ce a mai rămas din călugărița de pe vremuri. Și tot din pricina călugăriței din mine simt nevoia pedepsei, simt că probabil Dumnezeu mă va pedepsi prin joi. Nu știa ce să-i spună. Era obișnuit să asigure clienților lui ajutor psihic, emoțional sau mental, dar nu prea știa cum să le asigure sprijin spiritual. Mă implic prea tare în povestea asta," spuse ea. Și probabil că te voi implica și pe tine cu toate grijile mele. Sunt mereu speriată că s ar putea îmbolnăvi, răni sau accidenta. Nu e vorba aici doar de grija firească a unei mame. Uneori sunt obsedată de grija pentru el. Și ieri apare baba asta care îmi spune că băiatul e posedat." că trebuie să moară, dă cole casei, ne ucide câinele. Doamne, mi se pare atât de necruțătoare, de implacabilă. Nici vorbă, spuse el. Acum, când știi câte ceva despre Evelyn, mama mea, tot mai crezi că ar avea vreo legătură cu povestea asta? Nu chiar. Și totuși e posibil ca bătrâna să fie auzit vorbind de Joey și așa să fi dat de voi. Eu cred că e vorba de o pură întâmplare. Ne aflam unde nu trebuia într-un moment nepotrivit. Dacă n-am fi fost ieri pe esplanadă, dacă acolo ar fi fost o altă femeie cu copilul ei, babornița s-ar fi luat după ei. Poate că ai dreptate, răspunse el. Se ridică de pe birou. Dar nu e cazul să-ți faci probleme din cauza ei. O vom găsi. Se apropie de fereastră. O să punem capăt acestei hărțuieli. O să vezi. Aruncă o privire pe geam peste vârful curmalului. Furgoneta albă era la locul ei. Omul în haine închise continua să stea sprijinit de mașină. Termina să de mâncat. Stătea acolo cu mâinile încrucișate, cu picioarele în aceeași poziție și supraveghea intrarea în bloc. Vină o clipă. Cristin se apropie de fereastră. Seamănă cu furgoneta parcată lângă mașina voastră pe esplanadă? Da, una ca asta. S-ar putea să fie aceeași? Crezi că m-au urmărit de dimineață? Ți-ai fi putut da seama? Se încruntă. Eram într-un asemenea hal, atât de nervoasă, de deprimată, nu cred că aș fi putut să observ că sunt urmărită. Mai cu seamă dacă sunt și profesioniști. Deci poate fi aceeași furgonetă. Poate fi și o coincidență. Nu cred în coincidență. Și dacă e aceeași mașină, dacă am fost urmărită, cine e tipul sprijinit de ea? Era prea departe ca să-l poată vedea bine. Putea observa foarte puțin amănuntă de la distanța aceea. Ar fi putut avea orice vârstă. Poate că e soțul bătrânei sau fiul ei, spuse Charlie. Dar dacă mă urmărește, înseamnă că e la fel de nebun ca ea. Poate. Nu poate fi o familie de nebuni. Nici o lege nu interzice, spuse el. Se apropie de birou și îl chemă prin interfon pe Henry Rankin, unul dintre oamenii lui cei mai buni. Îi spusă despre furgoneta de vizavi. Vreau să te apropii de ea. Tu ei numărul și te uiți la tipul de acolo ca să-l poți recunoaște mai târziu. Ai grijă să bunghești orice amănunt fără să devii suspect. După aceea te întorci și vezi să înconjori blocul. Intri și ieși prin spate ca să nu-și dea seama de unde vii. N-avea grijă, îi spuse Rankin. După ce ai luat numărul, îi contactezi pe cei de la circulație și afli cine e proprietarul mașinii. Am înțeles să trăiți, apoi raportezi. Am pornit. Charles închise aparatul. Se apropie iar de fereastră. Au auzit pe Cristin. Să sperăm că e doar o coincidență. Ba, din potrivă, să sperăm că e aceeași mașină. Ar fi cel mai bun fir. Dar dacă e aceeași mașină și dacă tipul este ca ea, e limpede că este ca ea. Înseamnă că nu numai bătrâna la amenință pe Joey. Sunt doi. Sau poate mai mulți. Cum? Mai poate fi încă unul sau poate doi despre care nu știm. O pasăre răzbură prin dreptul geamului. Frunzele palmierului presăriră în griza neobișnuită de calmă pentru acel timp. Soarele se reflecta în geamurile mașinilor parcate de-a lungul străzii. Străinul de lângă furgonetă își continuă așteptarea. Ce naiba se întâmplă? întrebă Cristin. Capitolul 10. În subsol, 11 lămânări încercau să destrame umbrele groase. Singurul zgomot care tulbura liniștea era respirația tot mai greoaia a mamei Grace Peevey, care se cufunda tot mai profund în transă. Cei 11 discipoli păstrau o tăcere absolută. Kyle Barlow era tăcut și neclintit, deși stătea într-o poziție incomodă. Scaunul lui de stejar era prea mic pentru el. Nu era de vină scaunul, care ar fi asigurat o poziție bună oricui altcuiva. Barlow era atât de masiv încât, în comparație cu el, toată mobilă părea să fi fost făcută pentru pitici. Îi plăceau scaunele adânci, bine capitonate, și fotoliile de modă veche, cu spatele suficient de larg pentru a-i cuprinde umerii. Îi plăceau paturile largi, sofale gem de boy și căzile străvechi, cu picioare de fier, erau atât de largi încât îi permiteau să stea întins și nu cu picioarele gemuite ca un copil, care face baie într-un lighean. Apartamentul lui din Santa Ana era mobilat în funcție de dimensiunile lui, dar când nu era acasă, se simțea mai mult sau mai puțin stânjenit. Pe măsură ce mama Grace se prăbușea în transa ei, Barlow devenea tot mai nerăbdător să afle ce mesaj va aduce din lumea spiritelor și uita că stă cocoțat pe un scaun de copil. O adora pe mama Grace. Ea a fost cea care-i vorbise de viitoarea pogorâre a murgului, iar el crezuse fiecare cuvânt. Amurgul. Da, avea o noimă. menire depășită cu mult termenul pentru întâlnirea cu amurgul. avertizându l și cerându-i ajutorul pentru a pregăti o menire în vederea întâlnirii, mama grei dăduse o șansă de a-și răscumpăra păcatele până nu era prea târziu. Îi salvase trupul și sufletul. Până la întâlnirea cu ea își petreguțe cei 28 de ani de viață într-o constantă setă de autodistrugere. Fusese un bețivan, un bătăuș spaima barurilor, un consumator de droguri, un violator și chiar ucigaș. Dusese o viață dezordonată, schimbând câte o femeie pe săptămână, cele mai multe erau drogate sau prostituate, adesea și una și alta. Se procopsise cu blenoragie de șapte sau opt ori, cu sifilis de două ori și era de mirare că nu se alesese decât cu atâta. Uneori foarte rar însă, când era suficient de lucid, se simțea dezgustat sau chiar îngrozit de viața pe care o ducea. Se autoconvinsese că sila față de sine și violența față de ceilalți erau un răspuns necontrolat, prea rare ori intenționat, la cruzimea de care dădeau dovadă ceilalți față de el. Pentru cei din jur era doar o monstruozitate, un uriaș greoi cu o față de neandertal care ar fi speriat și un urs grizzly. Copiii mai cu seamă îl oculeau. Oamenii de toate vârstele se holbau la el, unii în modul cel mai deschis, alții pe ascuns. Unii chiar râdeau de el pe la spate sau făceau glume pe seama lui. În general se făcea că nu bagă de seamă, cu excepția cazurilor când avea chef să rupă niște mâini sau să dea niște șuturi în fund. Dar întotdeauna observa atitudinea lor și asta îl durea. Tinerii erau cei mai răi, mai cu seamă unele fete, care râdeau de el fără să se ferească. Ba uneori, când erau destul de departe, ca să se simtă la adăpost, își băteau joc de el. Toată viața nu fusese altceva decât un individ ocolit de toți, un însingurat. Am de zile își găsit o justificare pentru stilul lui de viață. Amărăciunea, duritatea, ura și furia păreau să fie pavezele lui împotriva răutății tuturor celorlalți. Dacă nu ar fi fost totala lui indiferență față de condițiile materiale în care trăia și setea de răzbunare, ar fi fost complet lipsit de apărare. Lumea dorea cu orice preț să facă din el un asocial și îl vedea fie ca pe un măscărici de șapte picioare cu o mutră de maimuță, fie ca pe un monstru înspăimântător. Ei bine, nu era un măscărici, dar nu l deranja să o facă pe monstrul. N-ar fi ezitat să le demonstreze cât de rău, cât de monstruos putea să fie dacă ar fi vrut. Ei îl făcuseră așa. Nu el era răspunzător pentru crimele lui. Era rău pentru că ei îl făcuseră să fie rău. Asta își spusese cea mai mare parte a vieții lui. Până în ziua când a întâlnit-o pe mama Grace Pivley. Ea îl ajutase să vadă ce epavă ajunsese. Ea îl făcu să înțeleagă că justificările pe care le găsea pentru viața lui păcătoasă și atitudinea mult prea îngăduitoare față de propriul comportament, erau lipsite de orice bază. El învățase că în paria poate câștiga putere, curaj și chiar mândrie din propria lui situație. Ea îl ajuta să se-l vadă pe diavol cuibărit în propria lui ființă și să-l alunge de acolo. Ea i arătase că marea lui forță și talentul lui unic pentru distrugere trebuiau folosite numai pentru a răspândi groaza printre inamicii lui Dumnezeu și a-i Acum, în fața mamei Grace, care plutea în transă, Kyle Barlow o privea cu o adorație infinită. Nu vedea că părul ei, ca o coamă neîngrijită, era încrețit, încălcit și unsuros. Lui se părea, în lumina tremurătoare, aurie, un nim sfânt care îi încadra fața, o aură. Nu îi vedea hainele boțite, nu vedea nici durele de scame și mătreasă, nici petele de mâncare ce le decorau. Vedea numai ceea ce dorea el și ceea ce dorea era salvarea. Ia gemu. clapele îi se zbătură fără să se deschidă. Stând pe podea cu lumânările ținute strâns în mâini, cei 11 discipoli ai Consiliului Intim deveniră încordați, dar niciunul nu scoase vreun sunet care ar fi putut destrăma vălul subțire al vrăjii. O, Doamne, spuse Mama Grace, de parcă ar fi văzut ceva teribil. O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne! Tresării apoi se cutremură, că își mișcă buzele nervoase. Deasupra sprâncenelor strălucea sudoarea, respira greu, gâfâia cu gura deschisă de parcă s-ar fi înecat. apoi inspiră cu un șuierat rece printre dinții strânși. Barlow aștepta răbdător. Mama grei să-și înălță mâinile cu pumni încleștați. inelele sclipiră în lumina lumânărilor, apoi mâinile îi căzură în poală și rămaseră nemișcate ca niște păsări moarte. În cele din urmă vorbi și vocea îi era slabă, tremurată de nerecunoscut. O Pe cine? întrebă Barlow. Pe băiat. Cei unsprezece discipoli se agitară privindu-se unii pe ceilalți cu înțeles. Mișcările lumânărilor nășteau umbre care se răsuceau și se contorționau, împrăștindu se prin toată camera. Vrei să spui Joyce Cavello? întrebă Barlow. Da, pe el să lucideți, Spuse mama Grace de la o mare depărtare. Acum. Din motive pe care nici Barlow, nici mama Grace nu le puteau înțelege, el era singurul care putea să comunice cu ea când era în transă. Dacă i-ar fi vorbit alții, nu i-ar fi auzit. Ea era singura care le putea face legătura cu lumea spiritelor, iar Barlow, prin întrebările lui, bine direcționate și puse cu răbdare, asigura receptarea mesajelor cu claritate și în detaliu. Mulțumit acestei calități, acestui dar se convinsese că este și el unul dintre aleșii Domnului. Așa cum îi spusese mama Grace. Omărâți-l, omărâți-l, murmură ea cu o voce hărâită. Ești sigură că el e băiatul? Întrebă Barlow. Da. Nu e nicio îndoială? Nu. Cum poate fi ucis? Fața mamei Grace era acum destinsă. Pe fața ei, de obicei netădă, a părut ne. Carnea ei, fără culoare, arăta ca o haină mototolită. Cum îl putem distruge? Întrebă Barlow din nou. Gura îi se deschise larg, aerul îi era în gât, saliva îi se scurgea din colțurile gurii, prelingându-i se pe bărbie. Mamă Grace, o îndemnă Barlow, vocea e deveni și mai slabă. Omorâți-l, oricum veți vrea. Cu o armă, cu un cuțit, prin foc, cu orice armă veți reuși, dar numai dacă acționați rapid. Cât de rapid? Timpul expiră. Cu fiecare zi devine tot mai puternic, tot mai puțin vulnerabil. Când îl vom ucide, va trebui să respectăm vreun ritual? Întrebă Barlow. Doar atât când va fi mort inima. Ce e cu inima? Trebuie scoasă, spuse ea cu o voce mai intensă și mai ascuțită. Și apoi se va negri. Inima lui se va negri ca un cărbune și va putrezi. Și veți vedea, se așeză și mai drept în scaun. Sudoarea de pe splâncene îi picura pe față. Îi transpirase și buza de sus. Ca o pereche de moli rănite, mâinile îi se agitară în poală. Culoarea îi reapăru un obraj, deși ochii îi rămăseseră închiși. Nu mai bolborosea, dar saliva continua să lucească pe bărbie. Ce vom vedea când îi vom scoate inima?" întrebă Barlow. Vierni!" spuse ea scârbită. În inima băiatului? Da!" și gângănii, mișunând. Unii din discipoli începură să murmure. Dar nu avea nicio importanță. Nimic nu mai putea să tulbure transa mamei Grace. Era prea adânc prinsă în mrejele ei. Barlow se a plecă în față și își prinse coapsele cu mâinile lui mari. Ce trebuie să facem cu inima după ce am scos-o?" întrebă el. Ea își mușcă buza atât de tare încât Barlow se temu că îi va da sângele. Apoi, cu un gest spasmodic, își ridică mâinile și degetele să răsuciră în aer de parcă ar fi putut să stoarcă răspunsul de acolo. Apoi... Aruncați inima în... În ce? întrebă Barlow. Într-un vas cu apă sfințită. Dintr-o biserică? Da, apa va rămâne rece, dar inima va fierbe, se va preschimba abur negri și se va evapora. Atunci putem fi siguri că băiatul a murit? Da, mort, pentru veșnicie. Nu va mai reveni sub o altă încarnare. Deci mai e o speranță? întrebă Barlow, căruia nu-i venea să creadă că ar mai fi existat așa ceva. Da," răspunse ea cu voce îngroșată, speranță." Slăvit să fie domnul," spuse Barlow. Slăvit fie domnul," răspunsele discipolii. Mama Grace deschise ochii, căscă, oftă, clipi și se uită în jurul ei nedumerită. Unde sunt? Ce s-a întâmplat?" Mă simt așa de slăită. Am pierdut știrile de la ora șase? N-ar fi trebuit să le pierd. Ar fi trebuit să aflu ce mai au de gând oamenii lui Lucifer." Mai sunt doar câteva minute până la amiază," spuse Barlow. Mai sunt câteva ore bune până la știrile de la șase." Se zgâi la el cu ochi tulburi în care flutura familiara privirea iurită, care îi anunța revenirea dintr-o transă profundă. Tu cine ești? Mă cunoști? Nu cred că mă știi." Sunt Kyle, mama Grace." Kyle?" spusea de parcă nu ar fi auzit niciodată de el. În ochi i se aprinse o licărire de îndoială. Relaxează-te," spuse el. Relaxează-te și încearcă să înțelegi. Ai avut o viziune. O să-ți amintești dintr-o clipă. O să-ți revină totul în memorie." Își întinse cătrea mâinile mari, bătătorite. Uneori era atât de speriată și pierdută când ieșea din pransă, încât avea neapărată nevoie să fie înconjurată cu afecțiune. De obicei, când îl ținea de mâini, forța lui fizică o regenera, readucând-o în fire, de parcă ar fi fost o baterie de la care se alimenta. Dar astăzi bătrâna îi respinse mâinile. Se încruntă, se uită la lumânări și la discipoli ei, uluită de prezența lor. Doamne, spuse ea, mi-e atât de sete. Unul dintre discipoli se grăbi să-i aducă de băut. Îl privi pe cail. Ce vrei de la mine? De ce m-ai adus aici? O să-ți amintești, răspunse el cu răbdare, zâmbindu-i încurajator. Nu-mi place aici, spuse ea cu o voce subțire arțăgoasă. Dar e biserica ta. Biserică? Sub solul bisericii dar e întuneric, scând și ea. Ești în siguranță aici. Se vosuflă ca un copil, apoi se încruntă, după care spuse. Nu îmi place întunericul, mi-e frică de întuneric. Își cuprinsă omerii cu brațele ca într-o îmbrățișare. De ce mai ai adus în bezna asta? Unul dintre discipă se ridică și a prinsă lumina. Ceilalți stinsă lumânările. Biserică, repetă mama Greș, privind pereții la ai subsolului și coloanele care sprijineau tavanul. Făcea eforturi să înțeleagă ce îi se întâmplă, dar era încă dezorientată. Barlow nu putea face nimic să o ajute. Uneori îi trebuiau și 10 minute ca să iasă din starea de confuzie, care însuțea întotdeauna călătoria în lumea spiritelor. Se ridică. Barlow se ridică și el, aplecându-se protector peste ea. Vreau pipi," spuse ea. întrebă trebuie tare." Se strâmbă și își puse o mână pe burtă. Nu mai vrea nimeni pipi aici? Eu trebuie neapărat să fac pipi." Barlow o îndreptă spre Edna Vanov, o femeie mică și îndesată, membra Consiliului Intim, și Edna o conduse pe mama Grace spre toaleta aflată la capătul opus al subsolului. Bătrâna nu era sigură pe picioare. Se sprijinea cu toată greutatea de Edna, continuând să privească o imită în jurul ei. Străbătând camera, repetă cu voce tare. O, îmi trebuie așa de tare încât cred că o să explodez." Barlow oftă îngrijorat și se așeză pe scaunul prea mic și prea tare. Lucrul cel mai greu pentru el și pentru ceilalți discipoli era să înțeleagă comportamentul bizar al mamei Grace după ce avea o viziune. În aceste momente nu avea deloc al unui lider spiritual. În plus, nu-i lipsea nimic din comportamentul unei bătrâne bete și nebune. În cel mult 10 minute redevenea însă stăpână pe sine. Curând va fi din nou femeia cu mintea ascuțită și o care îl smulsese din mocir la unei vieți păcătoase femeia căreia nimeni nu îi punea la îndoială forța de pătrundere, puterea și sfințenia. Nimeni nu se mai îndoia de adevărul chemării ei exaltate. Și totuși, cu toate că o văduse de multe ori într-o asemenea stare de plâns și știa că nu e ceva de durată, în clipele acelea o se simțea tulburat și bolnav de îndoială și se ura pentru îndoiala lui. Își spunea că Dumnezeu o punea pe mama Grace în asemenea situații dezgustătoare, tocmai pentru a pune la încercare credința apostolilor ei. Era procedeuul prin care Dumnezeu se asigura că doar cei mai devotați discipoli mamei Grace vor rămâne alături de ea, asigurând în felul acesta soliditatea bisericii pentru zilele grele ce aveau să vină. Cu toate acestea, decât o revedea într-un asemenea hal, Barlow se simțea dărâmat rău de tot. Ei privi pe membrii Consiliului Intim, care continuau să stea pe jos. Toți păreau tulburați și toți se rugau. Își închipui că se rugau să aibă puterea, de a nu se îndoi de mama Grace așa cum i se întâmpla și lui. Își închise ochii și început să se roage și el. Vor avea nevoie de toată puterea, credința și încrederea pe care le puteau găsi în ei, pentru că uciderea băiatului nu va fi o treabă ușoară. Nu era un băiat obișnuit. Mama Grace stăruise asupra acestui lucru. S-ar putea să fie posesorul unei forțe cumplite. Se putea întâmpla să distrugă chiar în clipa când vor ridica mâna asupra lui. Dar de dragul omenirii trebuia să încerce să-l ucidă. Barlow spera că mama Grace îi va îngădui lui să aplice lovitura de grație. Chiar dacă asta ar fi însemnat propria ei moarte, voia ca el să fie cel care va vărsa sângele băiatului pentru că acela care îl va omorâ pe puști sau va muri în această încercare avea asigurat un loc în rai, aproape de tronul lui Dumnezeu. Barlow era convins de acest adevăr. Dacă și-ar folosi toată puterea și ura pentru a izbi acel copil al răului, ar răscumpăra din păcatele din zilele dinaintea convertirii lui de către mama Grace. Așezat pe scaunul tare de stejar, cu ochii închiși, cu gura plină de rugăciuni, își strânse pumnii. Respirația îi se acceleră. Nerăbdarea îi era trădată de curba omerilor și de încordarea brațelor, gâtului și maxilarului. Tot trupul îi era străbătut de fiori. Era nerăbdător să împlinească porunca Domnului. Capitolul 11 la mai puțin de 20 de minute, Henry Rankin se întoarse în biroul lui Charlie Harrison cu datele serviciului circulației privind furgoneta albă. Rankin era un bărbat micuț, subțire, cu ținută și suplețe atletică. Cristin se întrebă dacă nu cumva e joc eu. Era bine îmbrăcat, cu mocații negri, balii, un costum cenușiu, ușor, cămaș albă, cravat albastră și batist albastră îngrijit împăturită, pusă la vedere în buzunarul hainei. Nu aducea deloc cu ceea ce își imagina Christine în legătură cu un detectiv particular. Rankin îi dă lui Charlie o bucată de hârtie și îi spuse. După ce de la circulație, furgoneta aparține unei imprimerii numite The True World. Dacă te gândeai mai bine, nici Charlie Harrison nu prea semăna cu un detectiv particular, răspuse Christine. Crezuse că detectivii particular sunt mai înalți. Charlie nu era atât de scund ca Henry Rankin, dar nici din care afară de înalt. Mai credea că un astfel de detectiv e cel puțin cât un tank și, la nevoie, poate să spargă un zid cu pumnul. Charlie era subțirel și, cu toate că lăsa impresia că își poate purta singur de grijă, n-ar fi trecut niciodată printr-un zid, fie el de cărămidă sau din orice altceva. Și mai credea că un detectiv particular avea o fătișare fioroasă, cu ochi duri și o gură crudă, cu buzele strânse. Charlie avea o înfățișare inteligentă, descurcăreață, capabilă, dar nu fioroasă. Fata n-avea nimic deosebit, deși trăsăturile erau frumoase, încadrate de un păr blond și des, atent pieptănat. Cei mai reușiți erau ochii, vârst, cenoși, limpezi și direcți. Erau ca, prietenoși, lipsiți de violență sau cel puțin așa păreau. Deci nici Charlie, nici Rankin nu semănau cu Magnum sau Sam Spade sau Philip Marlowe, Cristina avea convingerea că nimerise unde trebuie. Charlie Harrison era prietenos, stăpân pe sine, deschis și sincer. Toate gesturile sale erau discrete, sigure și precise. Emana competență și încredere. Cristina își închipuia că lui Charlie îi se întâmpla extrem de rar, dacă i s-a fi întâmplat vreodată așa ceva, să dea greșe. Foarte puțini oameni cunoscuți de ea îi lăsase o astfel de impresie. Ai naibii de puțini. Mai cu seamă bărbații. În trecut, când încerca să-și găsească onorează în bărbați, încrederea ei fusese de prea multe ori înșelată. Totuși, instinctul îi spunea că Charlie Harrison era diferit de cei mai mulți dintre oameni și că se putea bizui pe el. Charlie își ridică ochii de pe hârtia pe care i-o dăduse Rankin. The true world? Avem ceva despre ei prin registrele noastre? Nimic. Charlie o privi pe Christine. Ai auzit vreodată de ei? Nu. Ați dipărit vreodată broșuri sau altceva pentru magazinul vostru destinat mâncăcioșilor? Cu siguranță, dar nu la tipografia asta. Bine, spuse Charlie. Va trebui să aflăm a cui e compania, să obținem o listă a angajaților și să începem verificările. ce face, răspunse Rankin. Poate că ar trebui să discut cu mama ta chestiunea asta, doamnă Scavelo, îi spuse Charlie. Mai bine nu, spuse ea, doar dacă e absolut necesar. Bine, în, în regulă. Probabil că va deveni necesar. Și cu asta te pot întoarce la letale. Ne vor lua ceva timp săpătorile astea. Dar, joi Poate să rămân aici, după amiază asta, spuse Charlie. Sunt curios ce o să se întâmplă dacă o să pleci fără băiat. Tipul cu furgoneta te va urmări sau o să aștepte să apară Joey? Care din voi îl interesați mai mult? O să-l aștepte pe Joey, răspuse Cristina învârșunată. Doar pe el vor să-l ucidă.